Bai, bueno, eh duela ja betbatezko, porque estoy insan eh barrura begiratzeko lehioak filmearen editasmoa. Eh bertan eh bost sinemagileak, eh, bost eh, euskal sinemagileak, eh, ba euskal presopolitikoei lotutako bost historia korratuko zituztela iragarri gen ez? Eh? Historia horiek ba eh, iragarri zutenaren arabera ba plano humano batetik eh, jorratuko zituzten, eta ezan bezala duela hilabete e, batzuk aurkeztu gintzuten egitaz mori ba, aurtengo donostiko zinemaldiaren bueltan e, estreintzeko asmoz hilabeteak e, ba, pasatu dira eta aurreko astean nola baita zatearen e, sortu gintzan polemika e, e, handia ego euskal herrian ez? E, donostiko udalak beratzik mila eurotako diru laguntza eman e, dio filme honi, barura behiratzeko lehiuak filmeari eta eh ban hontonosti e, kauda kartutako neurri horren ondorioz eh ba, oposizioko e, hainbat alderdik ba kritika gogorrak jaurtitzeaz gain e, ba, bueno, Espainiar gobernuko eh Ordoezkaria ezberdinek ba eh e, Bildu koalizioaren e, balizko eh eh ledeskanporatzea aipatu izan dute ba li, diru laguntza on en está, bueno va polémica Naiko bizia eta nahiko pre onda e, e, e, e, Euskal Herriko edbilitan azkeneko gunetan zehar. Eta horrenari da ba, gaur e, gure partetik e, e, ba, bueno, herrriren mugimenduaren partetik ba, balorapena egin nahitzen dugu baita. Mm -hmm. bueno, Euskal presoen inguruan edo giza eskubideen inguruan herri honetan, e, bueno, sortzen diren berri guzti hauen e, karietara askotan sarritan mediatikoki eta bereziki Espainia aldetik eh? horrelako. Bueno, ba... Ba, estabaidak e, sortzen dira eta estabaidak honen aurrean e, zein da e, bueno, herriraren e, valorazioa edo iritzia? Bueno, e, guk bi plano ezberdin tanko katzen dugur e, valorazioa, ez? E, alde batetik e, konstatazio bat e, izan ere e, aurretiaz euskal e, preso politikoek edo euren ingurune afektibo eta sozial osoak eh pairatzen duen e, estetze politikaren ondorio espairatzen duen e, eskubide urraketa ba, urraketa eh ba nolabait pantaila hondira edo eramana izan eh horrelako e, egoerak errepikatu izandia, ez? E, eta horren ereduda ba 1981ean eginzaguna den eh Segoviako hiesa filmea filmeak ba ba horrelako bueno, e, polemika bat bizi izan zuen. 2003an eh Julio Merem Susendariak e, egin ba, dako lapelota baska eh, dokumentalak ere ba, sekulako polemika eh, mediatikoa eta, eta politikoa jasan izan zuen, eta orain eh, historia errepikatu egiten da eh, barrura behiratzeko lehioak filmearekin nio da. Eh, presoek eta euren ingurune zo, eh, ba, zenideak eta euren ingurune sozial eta afektiboak pairatzen ba, duten ezkubideurrak eta ba, nolabaitere ba, bozgoraio handi batetara, bozgoraio publiko herraldoi batetara eranan e, izan denean, eh kasuenetan sinemarekin, ba eh horrelako tamales, horrelako eh polemika bizi zen ditu. Eta bigarrenik eh aipatzea, ez? Ba jakin izan dugunaren arabera, ba pelikula historia humanoa kontatu ditu, eh bost eskarpso politicoekin lotuak eta euren ingurune sozial eta afectivo osoarekin. Eta hortaz eh errigera mugimenduak eskatu nahi duena da eh errespetua, errespetua Eunkar, millaka ez hala herritarrantzak, eh zeintzuk eh sentibildadea jatorri esberdiñekoak izanik, ba ba beteretean pairatzen dutenez petxe politikaren ondorioa ketal gara, ba e, zeni den inguruan ari gara, lagunen inguruan ari gara. Eh presoen inguruan, ez, ez ustez e, oso importantea dela azpimarratzea, eh ba filmean aterako iden pertsonak herritarradiela, eh jatorri ta sentibeltas eta ari dela e, euren zenide euren lagunek eh duten eh e, egoeraren inguruan eskubidurraketaren inguruan eta baita ere eh eurei eh betebetea naketatzen dieten e, realitateei buruz. Bai, peñate bukatzeko, bueno, meatsu guztiauen gainetik eh proiektua aurrera egingo du, ezta. Bai, bueno, atzo eh batek, ba hori ba bueno, e, aldarkatu egin zuen eta eta imajnatzen dut eh aurrekoetan gertatuen bezala ba, polemikaren gainetik e, ba bueno, e, filmeak aurrera eingo duela, eh harrera ona izango duela, eh ikusmen gehiago sortu izan da e, ba polemika guzti honen ondorioz eta sinemetarara bertur gerturatuko dienek, ba ba izango dute eh e, boztu ba, zuzendari hauen lana, azkiza unai dien zuzendariak, eta, eta munduko, eta espero ezagun, ba, munduko beste puntu batzuetan gertotu izan den bezala, behar lako lanek, eh, lan zinematografiko kulturalek balio izatea, eh, ba, ba, bueno, eh, elkar bizitzarako, eh, eta eh, jendartearen baitan ba, honpun bidea, eh sustatzeko ehekin aurrera aurrera egiteko ez eta eta norabait ba, ba aurreko honetan bizi izan ditugun polemika hauek bai, hartzen ba geratzeko ez. Mm. -hmm. Ba, zongi beñate honekin galditzen gara esker mila, gurean izatagatik aurpon. Bai, zu.